Rugăciunea a șapte pentru taina și mucenicea inimii. Aleluia Tată ceresc a toate făcătorile, te iubim, te slăbim și te mulțumim, fiindcă prin grija ta cea părintească pentru turma ortodoxilor din Palestina și din Siria, pe sfinții erași unde lemnul bucuriei i împodobit, de aceea pe patriașii din Ierusalim. Alexandru, Alexandru, Anastasie, Antioch, Eftimie, Ilie, Iuvenal, Leontie, Maxim, Modest, Modest, Narcis, Salontin, Simeon, Sofronie, Zaharia, împreună cu episcopii, Kiril și Filip, Porfirie, Silvan, cu taina mucincii inimii, i -Aiderit. tot așa cum pe sfinții Patriarși din Alexandria, Achilas, Alexandru, Aristion, Anastasie cel Mare, Dionisie, Grigore, Ioan Milostivul, Proterie, i-ai sfințit și i-ai primit, fiindcă împreună cu episcopii Pilves, Potamion, Teodor, Teodor, o roadă binecuvântată din via ortodoxilor cu râvnă au adus ca semn că te-au iubit. Și tot așa episcopii din Siria și din Fenicia... Evlogie, Iason, Ioan, Varsanufie, Marcel, Partenie, Quintilion, Silvan, Teodor, Vars, Vars, Varsanufie, Varsimen, Dorotei, Tiranos, Varsanufie, împreună cu cei din Capadocia, Anfilochie, Arcadie, Diadoc, Grigore, Taumaturgul, Ipatie, Vasile cel Mare, Vlasie și din Armenia, Acachie, Acachie, Aristaches, domețian, Epifanie, Grigorie Luminatorul, Husic și Isachie, lumina credinței ortodoxe au răspândit, pentru că asemenea lor, patriarchi din Antiochia, Anastasie întâi, Anastasie al doilea, efrem, Evlogie, Filogonie, Flavian, Meletie, precum și episcopii Atemon, Efratie, Ignatie, Teoforul, Teofil, Vavila, prigoana, necazurile și moartea au înfruntat, și talanții sufletelor din neamul lor au agonisit neancetat, cu taina și mucenicia inimii ei bine